Piskat, xasoin astapenean bezala, defentsari gabe sartu dira miariztara katalandaren kontra. Hamaigaren minutarako, lehen jokaldia eriskutsuan, lehen entxegua hartu zuten xatok margatulik. Onotik bai, jinda reakzioa, baina tarteka bakarrik eta uhutxainitzekin. Aintzin pasak zirela, aututxarrak, ulermen eskasa, lehenzatiko bukaera goitatu behar izan da, etxekoen entsegua ikusteko gazteek eramanik. edamanik. Bosmetrotako ustartzean, jumatek baloina ebaxten, lukuk defentsia finkatzen eta agate da hagen artean baloina pausatu duena. Maxim Luku zenpertaga lehenaldiko kapitaina gazte horietaz Je préfère de ce qu'ils ont montré pour Théo Darry <tusparrow> et Alex Raté au centre et aussi Alex Romat qui c'était leur première. C'est énorme pour eux, c'est très très content pour la formation, pour berda ereu kaldi uxtarako perpiñanak bitxartel bilduak zituela, eta bilokalari gutxiago zituela beraz aren ondotik ari beretik joan da partida da. Niagittzekokopariak egin ditu izapek ere perpinanek entxegua hirurogogia gen minutuan sartu du agilera mututuz punndu bakarera aurbiltzen baitzen. Behargi ala ere sartu begia zen egigleek errefera eman duela bost minuta berantago baloin eder bat berekuatuuz bere zelilean eta fite Dzi emanez kontraerasoana bakear bakearrik bakarrik egallekoak irukoiimeko lasterta bat egin du enzegoegu ere murao. Hoita lago oren la den bat eskaz, etzen irabazia baina bai ugatsa hondia egina. nah hala ere buru raino sufkritubeag izan du beok usaian bezala erangin ezake darikarrer trebatzaileak bai estatu du partidatik landa un contre emblé dans les 90 minutes on a commis aussi beaucoup d'imprécision beaucoup de fautes d'avant du évidemment à cette pression qu'on a qu'on a sur les épaules et qu'on aura à domicile, Eta jokoa hobetu, ondorioz, betiere, garaipen hori esker, lehen jautxera postua bos oguntzen du miagitzek.